jambo la saba wataghafa la amma la yaanikaa yitemu ghafla na mambo ya siku husu mambo ya siku husu pukana na na bwana mtume ana sami husn alislam almar'i tarkuhuma la yaanihi e, kwa ujumla haya mambo yote kama tuma sema tuliyataja ni mambo ya, ambayo yana dalili mbalimbali lakini kwa wakati tumesema tutaorodhesa tujifundishe tukumbushane Wachukukula mayoudhika ya 8 mwache mwache mpuzie kila anakuudhi. Kawa mtu wame kuthu, na sifa hiyo mtu amekudhi kaachana naye kaendelea na mtu mwingine. Ni sifa njema ya, ku, ya kujipamba mtu alim. Wasia 9 ambao ni kipengele cha pili wasia huu wa alim mafungamano yake na mwingine akamwambia wa idha البasara, basara halqal basara ukiingia basra wastakbalakannasu na watu akakupokea eh, Wazaruka na wakakuzuru Waarafu arafu na yajua haki yako fa anzil kulla rajulin minhum manzilata kila mtu daraja yake ukienda basara watu wako kukupokea wakajua kadiri yako kwamba ni mtu msomi ni mtu wa dini Wakaa ya kuwa ni wanafunzi wakasoma mbele yako ukiingia katika mjua basara watu wakakupokea na wakakuzuru na wakaijua haki yako fa anzil kull rajulin minhum mansibahu na haya ametufundisha na mtume sallallahu alayhi wasallam jambo hili la kuweka watu katika manazili zao mtume sallallahu alayhi wasallam anasema anzilun nasa manazilahu yake watu katika manzila zao huyu ni msomi huyu ni amni huyu ni mtu mzima huyu haja soma lakini ni mtu sahibu khairi Allah amempa mali anasaidia watu mpe nafasi yake Usuwa ni mtu fedhuli wa kutaka kuwajeruhi na kuwatukana watu ambao kwa vile si lakini Allah hasikana amewapa mali wanasaidia wengine ni watu wazima wanaishi na wewe wanaweza kuna si hii wetu unapokwenda sipo wanando wako watu wazima wape nafasi yao Wasomu ape nafasi yao watu ambao wanasaidia katika daawa katika maisha yako ya kielimu wape nafasi kila mmoja mweke daraja yake anaambwa nani nani huyo yusuf ibn khalid as-samdi jambo la 10 waakrim ahla al-sharaf wape wakirimu watu wenye sharaf unapoeishi na watu kuna watu wana wanaheshima wana nafasi katika miji wape wakirimu usione kwamba watu wote sawa sio kweli kuna watu wana sharafu katika miji kwa amiliana hivo na watu wenye sharafu wape ikram waadhim ahla alilm wasia 11 watukuze watu wenye elimu elimu mpe heshima yake mtukuze wa wakirishiokha na waheshimu watu wazima Huyu ni mtu mzima hana elimu lakini wape heshima yake. Tuelewana? Eh? Tuko pamoja wazee. Hizi wasia tusielewe. So tusikilize tu. Tuelewa. Wewe msomi kuna علm. sharafu. Wabi sharafu. Wabi watu wamekuzidi ilmu, wenye ilmu juu yako waadhimishe. Wenye sharafu wape sharafu wape ikramu Mashekhe watu wazima ashihu wape heshima. Wa. So kijana huna heshima mpaka ambuo sasa ah hawa hawana heshima. Isikiana kijana mmoja wawili wili achafua watu wote. Na bwana mmoja alikasirika sana hadi kosewa heshima kwa ana Kwa hiyo akasema hivyo vikanzu vyenu vya vibiku na vikofia vya, vya kibandiko ndiyo sunna. Kanzu ya kibiku yani kanzu vifupi. Yani na hivyo vifans vifuupi na vifofu vifembe bandiko, bandiko ni kama hivi. <laughs> Kachukia waniweni. <laughs> eh? Sasa so, waweza, tuweza semwa tukatusiwa kwa mtu mmoja wawili watatu hawakuheshimu tuweza. Mtu mzima mpe heshima yake. So, sawa eh? Haya. Anamwambia walati latifil ahdaf. Na kuwa mpole, kuwa na lutfi na ahdaf. Ahdaf ni vijana. Vijana hawa wana mihemko usiwe na na unfu na ahadaf vijana hawa wanaokuwa kwa sasa mwendokasi kama leo hawa kasi. ukiwa ni mtu laini watakupenda vijana unaweza kuona stazi tu vijana wote, maskani, wakaja nini ukiwa ni mtu wa shida na vijana za jambo baba na apibu ba hapio angesema yule na ile pua kwa furaha. Yaani vijana hawakupendi kwa sababu ya imani yako. Watakaraba min al wasia wa Kuwa karibu na watu wa kawaida, malaiman. So we Sheikh na wanafunzi wako tu. Sheikh na watu wako hata ama ana leo uh, uh, haya maendeleo shekhe ya ana gari basi shekhe huyo hana mahusiano na watu wa kawaida ndani ya gari akitoka kende hapa akitoka kende hapa akitoka basi mje alozaliwa hana kabisa, ukaribu na alama wale maleiman watu wa kawaida kwa karibu nao wadari alfujara wasia 14 wa wadari alfujao watu waovu wafanyie muda Almudara maana yake nini aluthfu walleen ni allutfu wallini na kuacha e, alighlad kwa watu wa na mudaraa ni kinyume cha Mudahana mudahala wanachoma maana ma yake badhlu ddini salahi ddunia Mudahana ni kutoa dini na kuiangamiza dini na kuharibu dini kwa sababu ya kutaka maslahi ya kidunia lakini mudaraa mudara ushambiwa mtu muovu ni mtu wa shari na elaina salaam aleikum bwana bibiana kwepa bwana mama mzuri bwana hao mzuri inshallah khairi ikiwajua jamaa inshallah jamaa muovu fajar na hii mudharaa wanasema ni pale mtu hana budi ya kuamelnao fanyie mudharaa mpaka allah kupe makhariji weza zako katika mji watu ni mababe wa ovu wewe ndio ukahngia nayo ndorangia na ubabe ndo hawa vijana kuviza chochorono kuvuta mikono unafanya mudhara. kama sisi mashehe, unatende. Manaya, tende, kidogo hizi kahawa hapa. Asante ustazi. miovu mwisho kuja wa wetu sana afi. tende, tende moja. Ukiishi na watu na mila waovu, wa usiwafanyie ghilda kama hakuna sababu ya kuwafanyia lakini sio muda hapa na wewe ukanda ukakaa kwenye uongo ukarifu nini ha? vizuri. Haya. Anamwambia wa sahih al sohubiana na watu bora. Mtu mwenye ilmu hasohubiane na watu wa kama rafiki zako watu wa Jambo la 16 wala tatahawan bisultan. Usitaki ise jambo la mtawala. La tatahawan usisembee na mambo ya watawala. Kwa maana ujue nafasi ya watawala na heshima ya watawala. Jambo la 17 wala tahdiranna ahadan yaqsiduk. Usimdharau mtu yote anayekusudia. Mtu ambaye amekusudia yoyote mdogo mkubwa usimdharau. Kuna watu wana elimu wao wanawaheshimu matajiri. Shekhe kasoma na elimu lakini tajiri akimpigia simu akatuota sana na usiku atapokea. Lakini inawezekana da'i wenzie akampigia simu siku nzima hapo Kenya. Sheikh haitikia mialiko ya watu wenye hela. Akiitwa kijijini huko bwana Sheikh atombe na sioje tufanye dawa kidogo kila siku anarudhur. Lakini akialikwa sema kijio panafungu ya kitano pana milioni huko. Ah apangua mipango yake. Ah. Hiyo sio sifa ya mtu msomi usimdharau yeyote anayokuhusudia. Mtu amekuja nyumbani kwako kwa usimdharau. Kwa. Mtu amekukabili usimdharau. Mtu amekualika Mtume صلى الله عليه alikuwa anaalikwa mialiko na watu mafukara mnajua umu aiman alimualika bwana Mtume ende nyumbani kwake. Au si? Umusulaim akamtunza bwana Mtume nani? Eh? Akampana. Eh? Mwanae nani? Anas alialikwa bwana Mtume namtume, na mtu mwanamke. Sio anakuwa na sharafu yote. Lakini akamuitikia, akaswali bwana mtume pale nafaka mwambia huyu Muislam aka mtume huyu kijana atakutumikia, ana saka mtumikia bwana mtume miaka kumi. Ukisoma namna bwana mtume alivyokuwa mkarimu, akialiko hata na mtu duni maskini asiyokuwa na sharaf, anaweza kuitikia jina lake. Wewe ukialiko ajua atanipa nini pale, hali tena, si ndio hiyoga tu pale wa radona ana kipi cha maana sheha baba chai ya mkono mmoja na sheha atakachai ya draft atakachai ya drafts hapa pana hapa na samaki pana prince pana sambusa akialiko kwenye maeneo hayo haitikia wito haraka lakini akialikwa na mtu duni wallahi moja katika ya masheikh imma ibn baz au sheikh al au mengine katika masheikh wakubwa kwani kisoma alialikwa na mtu wa kawaida lakini alishakubali appointment baada ya isha huo shekhi ikatokea Sudfa ya kukutana na mtawala katika watawala wa مملكه العربيه السعوديه akatakiwa wakati huo kama vile idhafa ende akasema hapana nimepomenda mwaliko kwa kawaida nihudhuria darasa tukamtakasha akakataa umwaliko, umechelewa umetangulia watu Akenda kwa yule mwana yule bwana alifurahisha sifa au zikitajwa sifa za watu maulama. watu wenye elimu sheikh walikuwa ni watu wana sifa bora wewe mtu wa kusema bwana bwana nimetokea na jambo kwa hiyo mimi leo sitowahi kumbe ana kuna mwajua, uku, una sema wajue nikinda uko na mzigo na wamtafanyaje pia. Kuna mialiko mingine sio kula tu, na mzigo pia asante gee utapewa. Huko tumekuwa ni watu ovyo ovyo tu, ungeuzwa geuzwa tu. Tabia zinakuwa mbovu kwa sababu hii nafsi zetu kuwa ni vibe. Jambo la 18 wala tukasiranna fi iqamati mawaddati fi iqamati mawaddati ka iyawu. Usisembei kuyenga mapenzi yako kwa wao wala tusiranna fi iqamati mawaddatika iyah yani utakavyoweza kujenga mapenzi kwao hilo jambo usizembe tafuta sababu za kujenga mawadda na watu kadhalika wala tukhrijanna sirraka ila ahad na kuhusia usiitoe siri yako kumpa yoyote jambo muhimu sana kwani kuna watu wa zawana nakwambia wewe umetulakina na kifua wewe swahibu yangu sana wewe mimi naona ile jambo siwezi kukaa nado acha udinga wewe siri yako simpe mtu hii ukijua ni siri hata mkeo usimpe kufa na siri hii madamu ni siri si kwa mimi mtu kwaida mkeo si unamwona leo rafiki yako mwenza achana wakawa adui ile ambayo ni siri yawezekana ya aibu au kana kaja kanyoto oyo hapa tunajengwa siri baki yanayo na, na ukijiona siri yako imekushinda katika kifua chako ukampa mwingine basi huyo mwingine pia ujue itamshinda idha kana sadruka bisrik wa yaqun fa sadru ghayrika adyaq ikio kifua chako kwa siri yako hakiwezi kubeba siri yako basi kifua cha mwezio ndio kiwezi kabisa na ukimpoa mtu baada ya mtu bwana lakini usiniangaze bwana una kifua hapa freezer hii sio kifua hii freezer ah ukimpale huyo naye atafuta mtu bwana usinyangaze kwa una kifua muisha watu wenye kifua mmia siri yako kwa mtanziki kwa heni ni wakati tunajengwa watu weni makini sana wala tikana bisuhbati ahadin hatta tamtihnahu wasia 20 usijitumainishe usijiamini kusuhubiana na mtu yote mpaka umtahini ndio muhimu sana usiende kwenye mji tu ukaenda hivi umerudi huko basara wamfanya mtu kwa ni nisahibu yako uja mtahini katika mama ndio sisi mtu tu katokea tu chuoni mmekutana mtu tu wamfanya msahibu kumbe mtu mwovu wa shari mtu mbaya Mtahini mtu kwa uja hiyo ujamaa ni kwanza nimfanye kuwa nisaidie kwa, ni kwa mpaka mtu umtahini wala tukadim khasiisan wala wadhia usimfanye kuwa ni mtumishi mtu duni asiyokuwa na tabia nzuri asiyokuwa na sifanye kuwa ni mtumishi wako wadhia ni mtu duni kadhalika ambaye hana akhlaq zilizokuwa bora tafuta mtumishi tafute mtumishi nzuri na tabia watumishi wana badala izaakuwa ni mtumishi muamini kumbe ikaa ndo kikulacho kiboni mwako eh ah, a a kwa mtafute. mtu ambaye atakuwa ni mtumwa wala takulanna min al-kalami ma yunkaru alaika fi zahiri na usizungumza maneno ambayo dhahiri yake watu watakupinga mtu anazungumza maneno anafujua pale sikukusudia hivyo mtu msomi hayuko hivyo zungumza maneno dhahiri watu wao dhahiri hili hakuna uzungumza maneno dhahiri kila mtu alisikia anakukosoa alafu anasema wajua kuna hakika na majazi anaona tu tumaanana na nakwambia nyinyi nyinyi mawaadi uelewa wenu mdogo kwa vile hamtaki mambo ya duga hapa pana majazi mjinga wewe majazi bali alasrifu al-kalam al Asli ya maneno ni hakika na kama unakwenda katika majazi lazima kuona vitu viwili kuona karina na kuona nini na arafah kuona uhusiano baina ya ile maana ya hakika na maana hiyo ya majazi na kuona karina almani'a inaozuia kwamba hapa hakusudiwa hakika sasa so, ukizungumza tuwaachie watu maneno ya vahyio wajue hili hapa sasa so, watu wamejua hili bado fasema wajua pale pale muradi wake kesho hiyo haja baba dua huyu kijayo a usipakosee hivi wa, wa, wa iyyaka wal ila as-sufaha wa iyyaka wal ila sufaha iepushi tahadhari na kujiachia na kumwaga na watu masafihu Masafihi, masafihi ni wale watu wapumbavu pumbavu, pumbavu ingawa jinga sio ujinga wa inga. So inga kuna watu wa ovyo ovyo masafihi mtaani. Eza kama mtu mzima akamjamlisha. Unajua watu na namna hiyo. Mtu mzima labda eh anang'iri maji. Mara babu nipe mpira wangu. Unajua hao watu masafia wako hao. Mzee anang'iri maji, hajafanywa operation. Sasa mwa mtanganyani babu nipe mpira wangu. Hao masafuhi hawapo kwenye mitaa. Ah enzio wafuga kuku wafuga ndevu wapo tu namna wana wafuga ndevu Nziu wa kuku wa wa ndevu Hala chio mwaga mwaga na watu wa hii. Mtu alimu hatakiwi kuwa karibu na watu masafihi na akaanza. Ha -ha. mtu safii? Masafii umeelewa? Sio mjinga aso Waku watu ni masafii zikana wala tujibanna da'watan wala taqbilanna eh, hadiyatan hii nitaka kuiacha tutikan tu kuiacha 24 eh, wanasamu mradi wako unapokuwa qadhi usiitikie itikie wito ovyo na kukubali zawadi ndio nakuwa kumwambia kama kwa sababu katika wasia ni mambo na nne siasa tu raia mtu msomi waweza kwa qadhi mtu qadhi asikubali kubali sana Mialiko kwa sababu ile mialiko ndani yake inarushwa ruhusa ni sehemu ya ruhusa unapokuwa qadhi ni kuwa makini mtu na yemu anayekualika akipata na mtihani akija ndio wa muone na muhukumu na ukichaniaandika mara tano ushapija timu sikuku zake huyu waenza shetani akakutelezesha ukamfanyia upendeleo kwenye hukumu Qadhi pia hakutakiwi akubali zawadi Ovio, ovyo kwa sababu zawadi wakati mwingine zina mipango Yesu unajua namwana mtu ajifanya eh eh hii nyumba nimempa mheshimiwa fulali utakuta shirika fulani linajifanya limejenga nyumba na kuhi. Hii nyumba ni kwa ajili ya muheshimiwa. watu wana mipango kuna vitu atakawakwepa wajipendekeza na zawadi kwao mtukaozi anakuwa makini na wa alayka bil mudara na lazimiana mudara 25 mudara maana kile tumesema 44 e, kwa laini kwa watu wa ovu watu wa babe madam huna uwezo e wa kuweza kukabiliana na uwovu wao na ubadi wao natotakiwa ujishushae wasabri wa na wa ihtimali na kusubiri na kuvumilia wa hasan na tabia nzuri wasiati sadri na kifua kipana 26 wabhath an akhbari hashamika tafuta habari za watu wako wa karimu hasham kwa maana wale watu hasa tafuta habari zao na fi taqwimihim natangulia kwenye kuweka sawa kuwatengeneza watadibi himna kuwalea na kuwapa adabu watu wakaribu yako ndugu zako wanafunzi wako bwana mbona bwana simueni muudiza mwingine ash-sheikh huu anatabia kidogo mgumu huu bwana sasa hivi amegombana na mke kwa mke kasafiri mke kadha bwana ndio maana haonekane huu ukipata nafasi hebu mupe nasaha ndugu yetu ana muamala mgumu sana na mkewe tafuta habari za watu wako wa kijana wetu wengi labda anasoma darasa yapi hapa ah huyu sasa hivi bwana huyu kadha watafuta habari na ujitahidi kwenye kutengeneza na kuadabisha watu wako wa karibu sio shekhe wewe kijana pakaja mbona mnawafunzwa kokatia mimba ni watanabaji kuna mashaykha namna hiyo yani hawafuatili habari za watu wao vijana wao wanafunzwa wa karibu vipi bwana mbona muamala wako sio wewe bwana mbona wewe alfajiri kila siku sikuwani jamaa waswali wapi ndao shekhe atakuwa uwe hivyo so shekhe eti shekhe yeye na wanafunzi a kama simba ndio sifa yao ah bana yule ah so shekhe huyo shekhe atakuwa na sifa hizo wast'amil fi dhalika arifqa lakini katika hilo tumia upole tuakuwa karibu wale kutengeneza hali zao wala tukthiru atba fayahuna alad eh usizidisha sana lawama usizidisha lawama faya huu na aladhu baadaye hata ukilaumu inakuwa ni nyepesi bone muda huu ukiwa simtu anawama sikuwa ukimlaumu mtu ukimsemama kama umemwagia maji kimya kaelekea Ndiyo ndio sha ndio ustadhi jazakallah khairan naam tafanya kazi lakini kwa kila kitu anaapenda lawama huu shale huyu ah meeshatoka baba kila kitu ya yanaumo anaheri usipende sana kula humo tumezoana wala hilo tuliacha tutakwenda la itakuwa la 30 na ulifuata waliyakulaka biqanatun na uwe na watu wakaribu karibu tuarifaka akhbar an-nas ambao utakua nakupa habari za watu Kwa kwaheri sio tajassusi na kuchunguza eh famata arafta bi Muda utakapojua kwamba ah watu fulani bwana mtu fulani hali yake sio nzuri Baadarta unafanya haraka kwa ajili ya kumnasihi ila salah katika kumnasihi Kwa uwe na watu wako karibu Bana vipi mtu fulani mashaallah ni mtu waheri na kadha vipi ndugu yetu anamtia aliflani basi خلاص ukutana naye tumnasii utakoei. Lakini kadhalika eh wa'amidi ziyara fi ziyarati man yazuruka pia kusudia kumzuru yule anayekuzuru watu wakao wanakuzuru na wewe zuru kuna watu ni masheikh akiwa atakao wazuriwe wao tu yeye kuzuru mtu hawai kuna watu, watu wanakuja mara kwa mara kuzuru katika miji yenu kuzuru katika misikiti yenu katika marakizi zenu nyinyi hamna ziara sio tabia nzuri na matakiwapo pia kuzuru wengine nzuru anayekusudia ziara wa malaya sufi kana hata mtu ambaye hakuzuru we fany siara wa ahsin wal ihsan vile, vile kusudia ila man ahsana ilaika kwa mtu anakufanyia ihsana wewe ihsana Ewa man asaa au asaa, wale kufanya ubaya mtu amekufanyia ubaya wewe ihsana haya ni mambo makubwa sana ihsana kwa ihsana, na mtu akokufanyia ubaya ukamfanyie ihsana hizi ni tabia njema ambazo wanazipata ni wale watu wenye Wabadir fi iqamati alhuquqi fa haraka kusnamiya haqqi lakini waman man maridha min ikhwanika an katika wale ndugu zake ndugu zako fa'udhu binafsika nafsi mzuru mwenyewe wa birusulika lakini pia faatilia jambo lako kwa wale wajumbe wako msikia mtu fulani aumwa mzuru na kuzuru bwana Allah kupo shifa, shafaa Allahu la baasa fa wuru, dua. Lakini baadaye kwa una vijana wanamuuliza, "Vipi ndugu yetu aendeleeaje hali? Em nendeni mko mzuri, chukieni machungwa yampeni kidogo." Hivyo tatuka mtu uishi kama mtu msomi, mtu shekhi shekhe hajui wanafunzi wake waendaje, hajui watu kwenye jamii yake karibu ukoje, mtu akiumwa hazuru watu huyo. Ah, si sawa. Si sawa. hizo sio tabia za mtu alim, mtu msomi. Wa ghaba ghaaba minhum fatafaqad na mtu ambaye amepotea katika wao tafuta hali yake faatilia bwana bwana mwanzo tutumoni mbona ndugu yetu tutumoni mbona fulani simuoni faatilia hali zake usidharau wasilman manjafaka lakini pia muunge anayekutenga mtu anakukata wewe muunge sifanyingine hiyo na wasia mwingine huo lakini wa akrim man ata mkirimwe anayekujia Mtu anayekujia mfanyie ikram. Na jambo la ikram tumekosa sana. Anayekujia katika mji wako man ataka anakujia nyumbani kwako mfanyie ikram. Watu wengi sio Kwa sababu tumechukua tabia mbaya za kizungu. Uwezi kwenda kwa mzungu una appointment. Na mzungu hana mipango mipango ya ugeni ugeni kila mtu na lake. Waweza uenda na hana maji Kunyo kama atakupa maji azongumza jambo leno akatoka huyo sababu wao hawana uungwana na tutakuwa na jamii zimefikia hivyo mtu aweza ukaenda bwana bwana basi haya wenye wana hawapo atujapika hapa inshallah tukijaliwa wewe hujapika huwezi kumpeleka hoteli huyo eh kuna watu wana ikramu kabisa au mgeni amekuja ukamfanyia idhafa bwana utakuna hapa utafanya hapana utakula leo utakula kesho hapana mimi wangu hii ikaramu hatuna sifa mbaya tuko nazo sasa tumeelewana jamani na hadithi sikowazi na kana yauminu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa mgeni wako au mtu alokuja mpe karamu mtu amekuja nyumbani kwako kwa, saada salaam aleikum wangu mki wangu sawa kidogo kitu muhimu so watu nyumbani kwako kwa, yeah. kwa, kwa, mtoto soda kidogo na watu tu sawa sawa jamana na usiye kaona ukatoo utapungikiwa sababu ukatu tsbuki... mwingine soft... wasiwasi wa maisha kila ukitoa ndo Allah anafanyaje anakupa tumenoeana jamani haya waafu amman asa ilaikum samihi man yakufunya makosa na kukosea waman takallama minhum bilqabih fika fatakallam fihi bilhusnil jamil nasema na yule anaye kusema vibaya kwako wewe akakusema kwa ubaya wewe kwa uzuri Usikabili ubaya kwa ubaya. Waman mata fadaita lahu haqqahu. Na atakay kufa tekeleze haki yake. Haki ya mtu aliyekufa. Eh, kwenda kumsindikiza, kwenda kumswalia, kumzika. Waman kana la waman kana biha mwenye furaha. Mtapongezi bwana. Mashaallah. Mbona bwana moisha mtoto, hongera bwana. Muombea mtu dua. Umepata mtoto bwana. Muombe baraka, muombea dua nzuri, wampa pongezi. Wamankana tunao musiba, azaitahu. Ana na mwenye msiba, mpe tazia. Pole bana, fanya subra. Ndio mitihani ya Allah, ndio watu tukio kuishi hivyo. Wewe hujui mtu ana furaha wala ana msiba, upo tu wewe. Ah ah. Waman asabahu hamun atakipata na, na msongo na matatizo na wewe pata mchungu sio mwenzio na matatizo wewe wacheka au waone yastahili yamfike a a mtu haishi hivyo mwenye hekima vile vile anamwambia mwenye kutaka msaada kwa kumpe msaada wa manista gatha kafahithuhu wa manista ansaraka fansuruhu anayetaka msaada mpe msaada mwenye tatizo anataka kusaidiwa au ndio kuna tatizo واظهر التودد الى الناس ما استطعت ان ديرشى ماpenzi kwa watu kadiri unavoweza dirisha mapenzi kwa watu wa afshi salama natoa salamu walau ala qaum li'amin hata watuliamu watudhanio na tabia mbaya wanaweza kuathiriwa na salamu na swala Katika wasia anamwambia wa khudbil ilmi duna daqiqatihi lakini hebu chukua elimu ya wazi basi na ile ile za ndani. ukiwa ni mtu msomi afundisha watu mambo ya wazi kuna watu wengine wanaona kila akitoa vitu vile deep ndo wanaraaha ili ana atakwa na oh, Sheikh eno usta diloded sana angalia ni yuko deep kwenye mambo ah sio hivyo elimu kifundisha tu fundisha vitu vya wazi kidogo kidogo so we unafundisha watu mambo magumu ndio utakaoonekana kwa we ni msogezana una elimu nyingi la hii hapa anampahasia katika mambo wa anis si humu wa mazihum ahyana anis ishi na watu wanapokuwa na wahsha yani wapema ni wazo watu na wakati za kupona yako kashinda kwake anapata na matatizo lakini pia fanya mzaha na watu wa haya. Huyu anawambiwa ni mtu msomi alimambua wa Shaahu na Abu Hanifa kuwa na, na mzaha na watu. So mtu alimu wako serious muda wote. Sakutana na watoto kwa wamaze, waweza kum, kumfanyia mzaha mwanafunzi wa. Mtu mzima mzaha ni jambo ambalo lakubalika uwe wa tu. So mzaha mambu ya uongo. Sawa sawa. Eh? Lakini wahadithuhum fa inna haa, tajribu tajlibu almawaddata. Hembo waulizhe ulizhe maswali zikumzana wahadithuhum. Fanya nao kama vile debate. Naona hili jambo hili ni kadha vipi? Hembo niambi waonaje tukafanya hivi? Unazilisha mapezi So shekhe wewe ukata tu. Mambo ni yako. Wewe kama Juma bado kila kitu wewe. Mambo yako ni pekee yako. Ah ah. hivyo na ataimuwa hapo na pia waliishi wakati mwingine wale watu si wa wanafunzi wako na siku naandaa chakula kwa ajili ya wanafunzi wako wanakula majirani zako hivo ndio yanapotaki wakati hawa haja lakini pia wasi mwingine wa 50 au usio 48 zit haja za watu kidhi haja za watu kama Allah anakupoa uwezo wewe ni alim kidhi haja za watu kwa mtu bwana ustadhi ndio itoka asubuhi paka hivi bila bila, makumbia, bila bila kama una hata nikapate naomba na kama sisi kanzu kama hivi saa kama hiyo inaonekana ya hela hi, fmbidu, sina, kwelevi. Hmm? Kwelevi. kitoa simu no, simu smartphone ha, hana kili sahani sana nafisi shaa lakini Ntuyo, ntukuna, eh? huna hapa na chakula ndani Bada, numambi, ahali yangu embu, na tuwe pia allah tuwe na wake wa karimu hebu ichakula mtu yangu leo lakini pana asante bana sihaba, bana jazakallah khaira bana kama Hai. jazakallah khaira tukum haijua atakwambia asantae ndio humu mu Allah na atakubali. Sawa? Na vile vile waarif مقدارهم jua nafasi za watu na, na heshima za watu wa taghafal an salatihim na mwingine eh na makosa ya watu na aibu za watu za lad. Usiwe na tabia kufuatilia makosa ya watu. Fuatilia aibu za nafsi yako sisi leo tumekuwa na hii tabia mbaya. Yaani mpaka mtu auliza kweli yule. hana mwanamke hapa mjini yule kweli? Yani mtu apata shida kila ana, mkikuhaja wewe kukugumia na jambo labda akapata shuba, basi mpaka akaa unisauliza, kweli hana mwanamke yule? Kweli yule jamaa hapigi hela yule za msikitini yule bwana yule. Eh? Kweli? Yaani kuna mtu atafuta hizo za Tena Tuelewa sisi wa sasa ndio kabisa wanafunzi wa zamani wa kweli walikuwa mtu anapotaka kumzuru shekhe wake atowasada kwa Allah kwa ajili ya Allah alafu naomba Allah kwa sadaka hii naomba Allah usinionyeshe aibu ya shehe wangu sisi leo tutaka tusijua aibu za masherehe zetu mtu afuatilie hasa uongo gweli hantu ni kwa watu inga kabisa duni thamani sasa mtu mkweli mweli alimueni kusoma ashughuliki na zallat kuteleza na aibu za watu warfuk bihi mnakuwa ni mtu mpole wasamhihim wasamehe watu eh yaman ya ni nyingi kwa hiyo e, tunamaliza eh kusiya wengine sijuachwe 50 ngapi usidhihirishe kwa, kwa yote eh ya kifua chako wala kupaniki mtu mwingine nafsi zetu si dhaifu fanya na umekasirika kwa watu eh lakini nyingine namwambia e, warda minhumma tarfa linafsi karidhia kwa watu yale unoridhia kwa ya nafsi yako yale kwa nafsi yako ridhia kwa watu He? nasa na amilianana na watu kule na nafsi yako kitu ambacho unaona wewe ukifanywa upende usifanyie watu hakadha wasta'in ala nafsi ka bi siyana t msaada kuhifadhi nafsi yako wal muraqaba li ahwaliha na kuzifuatilia hali za nafsi yako hili jambo tumelekosa sana sisi hatufuatili ahwali za nafsi zetu tufuatilie hali za watu na aibu za watu kama tulikuwa ni watu dumi emtizama mimi na makosa gani nikiwa baina yangu mimi na Allah sina tabia mbaya hii simu yangu simaasi Allah nikoa chumbani patilia aibu zako Tengeneza nafsi yako. Ukilifanya hilo utaepukana na aibu za watu na kufuatilia mambo ya watu. Lakini kadhalika wada'ish shaghaba. Acha shaghaba. Ashaghaba ni kuamsha fitna katika mujtama. Namwambia usiwe na tabia hiyo. Kuna watu niwasomi lakini aweza akaleta fitna kwenye jamii akaamsha jambo kwenye jamii akaleta taharuki kwenye jamii usiweni yu mtu wa tabia hiyo wastami na sikiliza liman yastamiu minka yule anayekusikiliza mtu anayekusikiliza na wewe msikilize wala tukane nasa ma da yukallifuka na usiwakanifishe watu ambao wewe hawakukalifishi iza kwa wewe ni msomi aliyokukalifisha watu mimi bwana hapa nataka mnipe kwa mwezi milioni mimi hapa nataka kila mwezi mwonete mchele mwonete kuku kisa umekuwa shekhe katika miji basi Wakalifisha watu tu a a sio hivyo anamwambia warḍa lahum mā raḍū nafs, li nafsi kwa watu yale waloridhia madamu hiyo jamii au watu wameridhia jamii fulani na wao wameridhia waqaddim husna na tanguliza nia nzuri wadhanie watu kwamba hapa alikuwa anania nia nzuri kwa ile jamii kila kitu wewe wamdhania mtu vibaya hapa alikusudia hivi hapa alikusudia kadha a a usionii mtu a wast'amil as-sidqa ukweli kwenye mambo yako wa tarhil kibra jali bana kibri upande mwingine mtu msomi hawe na kibri na kujinyanyua eh wa iyyaka wal najiepushe na hadaa na udanganyifu wa in bika hata kama watu watakufanyia hadaa na udanganyifu na khiana na makri wewe usifanye makri wa adil amana hata wa in tekeleza amana hata kama watu watakufanyia khiana wewe madam kuna amana iko juu yako tekeleza amana kwa watu hata kama watu wanakufanyia khiyana, na wewe usifanye khiana watamasak bilwafa na shikamana na kutekeleza alwafaa, na kutekeleza ahadi kama wewe ni mtu umepewa kitu cha watu tekeleza ni mtu umchukua ahadi na mtu utaonana baada la asiri tekeleza bwana mimi nitakufanyia kitu fulani na muahidi mtu tekeleza alwafa eh kijambo muhimu waa watasilil wa taqwa nashikamana na takwa kumcha Allah tabarak wa taala haya eh, kuna mengine tumeyaacha mengine maelezo yake ni marefu kwa muda lakini haya ndio ambayo eh, na hayo baadhi mengine tumeyaacha alimamu Abu Hanifa eh, alimuhusia eh, wanafunzi wake na mwisho akamwambia waashiri ahlan adiyani eh, haslamu asharatihim laka na watu wenye wa dini watu wa dini mbalimbali Amiliana nao kadiri wanapahamijana na wewe na mwisho akamwambia eh fa innaka iltamasakta yuasiyati hadhi rajauta e, kama utashikamana na usia huu basi eh rajautu unataraji e, utaishi salama eh taala na mimi nimehuzunika sana na wewe kuondoka lakini kukujua kuna niliwaza, kujua, niliwaza. Na kwa kukujua niliwaza kuondoka kwako na vitabu vyako basi vitaniunga mimi ile elimu utokoiandika au barua ambazo utaniandikia sitaniunga kwa hiyo ukiwa huko basi unikumbuke hata kwa barua He, lakini pia nifahamishe kama una haja zozote Sheikh Nabiyu mwanafunzi wake barua zako zitanifikia zitaniliwaza niandikie barua watu hawakumbukani hawana salamu hawana kalamu eh a tusiwe hivyo mwishakamea kuli kaibni na kuwa kwangu mimi kama vile mtoto faini laka kaabu na mimi kwako nitakuwa kama baba eh shekha akamaliza hivyo wallahu a'la wa a'lam hapa yale ambayo tumesikia nadhani yamejikita katika namna ya kuamiliana na watu kujipamba na tabia nzuri tabia njema sisi wenyewe lakini kujipamba na tabia njema na tabia nzuri na watu tunaoishi nao ikiwa wewe ni mtu alim unaishi na watu sio maulama waamiliana nao vizuri unaishi na watu ambao kuzidi katika ilmu waamiliana nao vizuri ikiwa wewe ni talibu la elimu kuwa na akhlaq zilizokuwa nzuri kwa watu alo kuzidi ilmu kwa wale wakubwa zako kuwa na tabia nzuri kwa majirani zako kwa watu unaoishi nao ni watu wa karimu ni watu wa kutoa tusiwe mishoka najua watu vishoka Watu mabahili, kitazama haya yote. Sheikh alikuwa anamuandaa huyu bwana awe ni mtu mkarimu. Watu wa ni watu wana kwa sifa nzuri. Na kuna miji ukaenda ilikana kwa zamana kuna sema mambo ah au ukaenda bwana waulizwa aondoka lini? Hata kama sio wote kuna miji asipabao ukaenda kuna waulizwa aondoka lini? Anakie mtu anahaja ya mgeni atakajua sipi ya kuondoka. Timwambia nipo kama siku nne. Eh konventenasu kwa, kwa allah tube tawfik kuyafanyia kazi yale ambayo tumeasikia na mtu anataaya anasema hizo wasia tunazipata katika kitabu gani ni wasia zipo kwenye pdf hii pdf yangu tu lakini insha allah taala nime ipo kwa shekha abu Arabi hapa kwa mtu kama kuna gharama atawaambia anaweza kuprint kwa sababu hii hiliikuwa ni kama lakini wasia zote ambazo nyingine pia zipo katika PDF naweza mkazipata barakallahu fikum na wa ala sijaona e, swali kwa, bile ulu kwa ni wasia. Puusiwa, pia uliza kwa sisi nafsi zetu na usia, nini ndugu zetu tumuombe allah atuafikishe wafanyia kazi wale kutoka katika wasia huu wa Imam Abu Hanifa rahimatullah ta'ala alayhi khaira, barakallahu allah akulipe khairi wallahi nasaha nzuri sana na nasaha hizi zipo wale anahitajia risala ipo anaweza akatumiwa au akaenda kwa wale wamsika wenye akatolewa aka kwa pesa ndogo sana ni risala ndogo sana na ni nzuri nzuri kupitiliza barakallahu fik wajazakallahu khairan